Сумно посміхнулася тітка Ірена. «Ну, точніше, його можна пошити, тільки нема куди в ньому піти. Зараз це не модно. А коли я була мала, на мене силою вдягали такі сукенки, коли ми йшли до костелу. А я їх ненавиділа. Намагалася замастити, щоб іншим разом не вдягати». А тепер шкодую. Якби мені хотілося зараз надягти таку сукню. Ну, нехай тільки для себе. Для чоловіка чи для Андрійка. Так, це був стілець Живузьких. І крісло Гойдалка було їхнім. Просто пан Збігнєву Час від часу встрявав у якісь історії, і пані Ірина, боючись обшуків, переносили на зберігання улюблені фамільні речі то до Берти Соломонівни, то до Соболєвих. Залежно від того, з ким на той час вона перебувала у кухонному мирі. Мобільний телефон затих. Ірина знову почала гойдатися, заколисуючи саму себе. Отже, я. У Живузьких. Це було найсвітліше помешкання в усьому домі, бо було розташоване на розі, і його вікна виходили не лише у двір, як в інших оселях, а й на вулицю. Тут Ірина час від часу робила уроки з Андрієм Живузьким. О, це найяскравіший спогад її дитинства. Андрій Живузький. Анджей, як називала його мама, пані Ірена. Щось ангельське було у тому імені. Андрій був для неї янголом. Однак не в розумінні охоронця, рятівника, готового прийти на допомогу будь-коли чи сотворити чудо, а в розумінні недосяжності. Живузькі жили на верхньому, небесному рівні дому древа, на верхівці світобудови. Вони були небожителями. Відтак їхнє життя було світлим і красивим. А отже, для неї недосяжним. Збігнєв Живузький, старий Поляк, який, судячи з руйків розмов, що точилися поміж пані Іреною та Бертою Соломонівною, відсидів і повернувся в рідні місця хворим і виснаженим. Пані Ірена була набагато років молодша за нього. Їх познайомили в Сибіру. Іренині батьки майже силоміць віддали її заміж за старого. Вона погодилася на одруження лише тоді, коли мама пообіцяла їй зі збігневом, доню, ти будеш як у Бога за пазухою. Все, що ти недолюбила, недоїла, недопила, доотримала у дитинстві, надолужиш із ним. Вір мені, доню. Пані Ірена не раз згадувала ті слова із вдячністю. Ірина довго не знала Чим саме заробляв на хліб, дядько, збійняв? Точніше, їй це не цікавило. Вона просто захоплювалася тим, що живуські жили, як на той час, просто розкішно. Щоправда, вона дивувалася, чому в пору, коли в Бердичеві почали будуватися перші кооперативні будинки з усіма вигодами, а з торгової 4 переселилися лише альперовичі, які були далеко не найбагатшими. Тільки тепер, зі своїм бізнесовим досвідом, вона розуміла, на це були причини переважно конспіративного характеру. В домі-древі легше було робити гішефти, вести нелегальну трудову діяльність, приховувати справжні прибутки, утримувати таємні канали збуту, поповнення складування. Тут легше було зберігати таємниці. Дім древу був для його мешканців фортецею. І лише тут вони почувалися безпечно. А лише тут могли виживати. Анджей, Андрій, Чиста дитина. Пещений мамин синок. Скільки внутрішнього благородства, делікатності, інтелігентності і скільки гонору. Для Ірки він був ідеалом, який то наближався до неї, то віддалявся. Він був голубоким красеним. Проте зовнішність хлопця мало тривожила Ірину. Навіть якби він був потворним горбанем, вона однаково запала б на нього. Її в Андрієві цікавило лише одне його походження його прізвище.